Треба відповідний камуфляж мати Добре, отже я починаю свою кампанію негайно Може навіть сьогодні Це все, дядю? Все, все, Васю Телефонувати можеш мені і додому то І заходь до нас Тітка тебе давно вже хоче бачити Зайду, зайду, вітаю її Всього доброго, дядю до швидкого, із спокійною, поважною гідністю, потиснувши руку Миколи Сидоровича, Вася нехапливо вийшов з кабінету, як на екрані виходять англійські джентльмени. Розділ восьмий. Іваненко і Заболотова оселилися у тому самому готелі. Якось так їм пощастило, що лишились вільними якраз велики. Дві хороші кімнати та ще й поруч одна з одною. Наступного дня вони обоє нарізно одне від одного упорядкували паспортові формальності, побувавши із візитою у начальника українського відділу МДБ і таємно переговорили з управителем готелю, відповідальним сексотом МДБ. Тепер їх ніхто не міг потурбувати, і вони могли вільно, без непорозумінь, виконувати дані їм доручення. І Іваненко почав їх виконувати зараз же по обіді того самого дня і працював аж до пізнього вечора. А Олена Вікторівна, виконуючи свою службу, уже з шостої години ждала його весь вечір, нікуди не виходячи. Степан Петрович, прийшовши додому пізно, і, довідавшись, що вона ще не вечеряла, був зворушений такою вірною дружбою, замовив у ресторані готелю розкішну вечерю. За вечерею він багато пив, розповідав анекдоти, навіть так звані радянські. Голубу своїми чудно привабливими очима заболотув, часом тепло торкався руками її рук, викликаючи тим самим якісь чудні гарячі хвилі у грудях але про результати своєї анкети не говорив нічого. І Олена Вікторівна була з того задоволена, зацікавлена і трошки занепокоєна. Коли він буде і далі так поводитись, то які ж дані вона зможе подати в своєму рапорті Білугіну. А з другого боку, це було і краще». В її рапорті не буде нічого, що могло б пошкодити цьому бідному і милому наївникові. А крім того, позавсім, їй було навіть трохи чогось сумно. О, не того, що цей чоловік, не мов би, не хотів далі близькості між ними. Що їй до нього? А так чогось, хто зна чого? А тим часом Степаною Петровичу треба було дуже напружувати волю, щоб не поділитись результатами своєї анкети з цією випадковою, але такою чарівною, такою невинною та певною товаришкою. І що невиннішою вона виявлялася з ним, то більшу стриманість з нею треба було мати. Треба, щоб не провокувати її на вияви термітизму, Правда, стихійного, дурненького, але все ж таки термітизму, щоб не бути примушеним віддати її туди, звідки вороття майже нікому не буває. І він тільки обіймав її поглядом та говорив такі компліменти, від яких матово-мармурові щоки заболотової, легесенько і тепло теплорожевіли. І що більше він пив, то гарячіше ставав його сум і жаль. Часом жагуче хотілося обняти її по-справжньому з усієї сили і сказати на вухо тікай від мене, жіночко Люба, тікай якомога швидше. Зникни і уникай мене як страшної гидкої хвороби, яка скалічить тебе і замучить до смерті. Та легше хотіти, ніж зробити. Правда, тижнів через два. Вона, закінчивши свої справи, тут у Києві вернеться до Москви, а журналіст Зінчук, теж закінчивши свою анкету, зникне для неї навіки, і вони ніколи більше не зустрінуться. Та правду сказати, і результати анкети були неблискучі, хоча його стихійна терміточка була б, мабуть, задоволена. Всі ті, яких він устиг анкетувати, виявили себе такими стриманими, що Степан Петрович під час вечері пригадуючи собі